Bismillah, u uh, elhamdulillah, u salatu u salamu ala rasulillah. Me lejnë Allahot do të flasim rrëth gjëhmijeve dhe fillimit të tyre. Gjahm i bën Safuan, ishte i lindur në Kufa dhe pastaj kishte kaluar në Kurasan. A i morri mësem prej gjad i bën dirhemit, një mendim tërnë nga Siria a i gjithashtu ishte mësuesi i një gjukaci të quajtur mërëvan, i cili ishte i përmendur si ateist apo zindik. Gjehmi ishte i pari që fulle dhe tha se kuroni ishte i kryuar dhe e mohoj se Ibrahimi ishte mikë u eli i Allahut, dhe se Allahu i fulli musait, alihi sëra. Ga emri i ti i njihen dhe sëtë, të devjuarit e ti si gjëhmit. Ajë shumë herë u kërsenua nga djetarët për mësimet e ti të devjuara. Djetarët e hadithit shkruajtë në kunder ti duke përshirë dhe imam Ahmedin, djolin e ti, Abdullahun dhe imam Darimion, gjithashtu shkruajtë në libra dhe shkrimet dhe të tjerë djetarë, duke e quajtur kja firë dhe duke e bërë të këfirë ata dhe pasu e si të ti. Khalid el Kasri ishte në wasit gjatë fesisë pajramit dhe tha, dil një thërni, Allahu i pranuf të therur atuaja, nga se unë kam vendosur të therë gjatë i bëndërhemin, nga se a i pretendoj se Ibrahimin nuk është mik i Allahot, dhe se Allahu nuk i foli Musait a.s i dalosur është Allahu nga aja që gjahet i bendirhemi i apo shkruan atij. Pastaj ai zbriti nga hutbia dhe e theri atë. Kurte i be ka thënë, un kam dëgjuar se Xehmi ka mësuar teologji mund nga aja i bendirhemi. Gjithashtu Xhem i ibn Safwan kishte një debat me disa Sumani të cilin e transmiton ima Mahmedi në rad halën Gjehmije, dhe thot, ajo që në ka arritun nga Gjehmi, armiku i Allahut, se aji ishten nga hurasani prej popë dhe të të të të në midhit, dhe ishten njeri i kelamit, fjallëve nga mendje e ti, dhe shumica e mendimeve të ti ishin në lidi me Allahun, A i takoj disa njerëz, pa besimtorë të quaj tërshë sumani. Ata shkuan të anjohin ata dhe i thanë ati. Ne do të debatojmë me ty dhe nese ne fitojmë, ti do të pranësh finë tonë, dërsa nese ti fitanë, ne do të pranujmë finë tënde. Prej fjollëve që ata i folën gjehmit ishin. A pranën se ti ke një ilah? A i tha po. I thanë, a ke porë zotin të ndirekt? A i tha jo. I than, a i ke dëgjuar zërin e ti, a i tha jo. Pastaj i than, a e ke nuhatër ndo një aromë të ti, a i tha jo. A i than, a ke mundur të prekash atë, a i i tha jo. Than, a ke pon ndo një shisë të ti, a i i tha jo. Ta i than, a tërti nuk e di se a i është një e adhuruar dhe gjëhmi u hutua dhe nuk din të se qëfar adhruoj për 40 ditë. Pastaj a i deshti të këndërbëgjigjën dhe i tyre dhe tha, tha diqka të cilën e kanë thënë të krishterët, se shpirti i isojt a.s. është shpirti Allah dhe se, kur Allah u dëshiran diqka, nga dikosh futët në shpirtin e ati dhe bëna dvejpër. Pra gjahmi e përgatiti një loj argumentimit e til dhe i tha sumanive, A nuk e pranën jo se është një shpirë në trupin tuaj, a i tha, po, a ke por shpirëtin të ndë, a i tha jo. A ke dhe gjuar zërin e ti, a ke munduar ta prekës dhe pjytje të tila, duke përgjigjur ata me jo. Kështu tha, gjemë me, kështu është Allaho, a nuk ka fityr, arua, nuk ka fjol, dhe nuk ka arum. Dhe ima Mahmedi vazhdo nuk e thënë, A i e zbuloj fejn e gjëhemijëve duke thënë se a jeti asë kush nuk është në gjashëm e të, ka të bëj vete me sende dhe ju me kryeset. A i gjithashtu i më hoj shtatë qitë, arshin dhe se Allahu është në bita, duke thënë se Allahu ka, nuk ka vend të pësacëm dhe nuk ka fullur kur, apo nuk ka shikuar dhe se nuk dhe të shikoj asë kënd në dënja dhe akheret dhe se Allahu nuk pëshkruat. Nuk njifët me dënjë cilësi ose atribot. Pas këtyre besimeve të kota të gjahmit, mojë të zilit e ndoqen gjahmin dhe këta, dhe pas taj i kulabit i ndoqen mojë të zilit, dhe shtua një fjolë rej vetës për kelam nefsi, fjolë e vetë vetës dhe pas taj i sharit i ndoqen ata në këta dhe të gjithë janë të përshirë në të duke i bërë ato bozët të fejsë të tyre. Allahë në ruatë. Dhe kështu feja e tyre u bëmohimi i emrave dhe cilsive, kjo është ajo në të cilën ata e këthuin të vëhidin. Të ndoshë Allahë nga ato cilsi të cilat aje i tha për veten e ti, për shkak të argumentimeve të tyre të, të pa boza të morurën nga filozofët grek, indian dhe persianë. Kur e morën këtë drejtim, ata filluan pas taj të kundrështorin njëri tjetrin në disa pika. Aterë, ne i shohim disa e shari se ata bëjnë të uil në, në disa detaja në mënyrë që t'i kundrështojnë muajtë të, të zilitë dhe baza e tyre është intelekti i tyre, pra mos oma shtroni me filosofit e tyre gjëhmije. Wa akhiru da'awana en ilhamdurillahi rabbil alemin.